チュナタフトモケザニアテカイパンガニジンレト、デオシオングミヤカミト、ジンポカテカマンダリンズカテカティアジオモロロ、モケザアエ、アタパタフロセヤハキパンギシャンバ、ナヴェニゾテザンアジリアシババキビシャラ、マヴィリオフィリオフィタセザキフェダ、エンジス、ホテアパメンニネズオキバオ、モケザアテカイバテカパンガティカニアビアシャラジンピアタパ Atapata ofa ya punguzo ya kodi. Ndiyo, akipanga kwa mwde wa miaka mitatu, atapata ofa ya miezi mitatu bure. Miaka mitano, atapata ofa ya miezi sita bure. Na kubwa zaidi, garama zetu ni nafu zaidi. Na zinazungu mzika kwa mweke zaji yei yote, dani na nje. Ataka etaka kufanya biyashara nasi. Tunapatika na mtawa sultan katikatia mji wa morugoro. Au wasira na nasi kwa whatsapp number au email. マスワリ、キュミナタトゥヤコジュリザカブライアンドア、マンダジ z ニデニ m ンパガゼメ u a ト n ア、アナニアスエディガ。 J.Nitaweza, k u k a b i l i a n a n Amabadiliko, Kunindoa, y Bilakuatirindoa.Manandoa, a za e Skuhizi, Mume, Akifilisika, u k e r a m k i m b i a kab kab m u m e a oa, oa, k i f a n i k i w a and Akimbia m k e m l i w e k e s a w a k a b i s a k a b l a m j a f u n g a n d o a k u n y i n d o a Mambo Huayana Change k a b i s a k u n a k u f i l i s i k a Kunakugua, k u n a k u f u k u z a k a z i Kunakutaji Rika. Kuna kupanda vile, kuna kupata elimkubwa. Utaweza kuemili haya yumba badiliko. Filisika tujuwe tabia yamkeo, tajirika tukujuwe. Mkuu mwa ukifulia ata kustiri, mkuu mshenzi ukifulia ata kuwania. Mume mwa mwa aki tajirika taku baba, mume mshenzi aki tajirika ana kubwaga. Hayo tu tayajua kwenye jamii. Kama hamwezi kukabiliana na mabadiliko msingi kunyendoa, siyo mke analazwa wiki moja unalaza malayandani, hiyo haikubaliki. Nambambili, jee, utaweza kukabiliana na mngugoro ya ndoa pasipu kuwatheri ndoa. Maisha ni mngugoro ndiyo maana mwishu waki ni kifo. Kama wewe mwinyewe unawezo kaamka asubui ukafarakana na nafsi yako, huyo mliekutana ukubuani mkiowana jee? Migugoro ipo na itendelea kuwepo ndiyo maana hakuna ndoa inayweza kuandika kibao cha hakuna migugoro katika nyumba hii. Labda waigiza aji. Lazima ujifunze mbinu za kutatua migugoro kabla kuingia kunyendoa. Maana huyo unaenda kushinaye siumalaika. Ni mshikaji aliebeba siri nyingi moyo ni kiasikwamba ukizijua walayu singekubali kushinaye. Ni kama yeye tu amekukubali kwa sababu hakujui. Ndiyo maana huwa nasema ni bora ustafute kumjua sana mwenzako. Ukimchungu za sana bata hautamla. Ustegeme makubwa sana kunyendoa. Mpenzi ni yale yale na watu ni wale wale wa mitufotiana aineza matatizo tu. Kuna moja tatizo lake kubwa ni uongo. Mwingine uzinzi. Hawa wakikutana bila kujua mbinu za kutatua migugoro hakuna ndoa hapo. Mkiishi maisha ya mwanaume haki mwaga mboga mwana mkia na mwaga ugali Badala ya kupika mboga nyingine kwe pushashari hamwezu kutoboa Sio tatizo kidogo misharifikisha kwa mchungaji Matatizo yenu msiafanyi tarifa ya abari Kuna baadhi ya mambo sio ya kusema Umechapiwa angalia namna kulimaliza kimia kimia Waze wa zamani ulifanya hivyo Sio umechapiwa kidogo unapigandulu Zamani watu walikuwa wanaona aibu kwa chana kunyendoa. Nikiacha mke mume ni aibu ya ukumzima na hakuna mtu anginielewa kabisa. Lakini sasa ule mungani kwa ukoo na familia haupo tena. Kila mtu wanafanya na vojisikia ndiyo mana kasi ya ndoa kufunjika ni kubwa. Namba tatu. Jee. Unaweza kufumilia kuambali na mpenzi wako kwa muda gani bila kuathiri ndoa yako. Ndiyo. Ndoa za siku hizi wote ni wataftaji. Mama na safiri na baba na safiri. Safari tofauti na zamara kwa mara. Unaweza kumudu kukaa siku ngapi pasipo mpinzu wako. Kama hamwezi, bora mfatane kama kumbi kumbitu vinginevi umtalaumia na bure. Namba nne, jie. Ukimchoka mwenzako utafanya nini pasipo kuathiri ndowa yenu. Ndoa ni sawa nakula chakula aina moja kwa mesha yako yote. Je, utaweza kula wali maharage siku zote. Lakini napotokea unataka yeya nakwambia hayupu sawa. Utanuna na kondoka. Unafanyaji hapo. Haya inabidi muyaweke sawa mapema ili likitokea la kutokea msisumbwe watu kuzuluisha. Namba tano. Je, unataka watu tuangapi na wachane kumbuda gani. Siu na zaasubui na jioni halafu mume na kukimbia, utawatunzaji sasa. Katika kuzaa, mwanamuke ndiyo nguzo muhim katika hili. Mwanamuke ndiyo hupanga ni zae au nisi zae. Lakini pia ndiyo huamua azai na wewe mume wake au azai nje na wewe utunze. Kwani, asili miastini ya wanaume Tanzania siwanatunza watoto asio kwa wao. Katika hili la idadi ya watoto wanawaki pangeni. Namba sita, je, ikitokea mnachanga motu ya uzazi mtaishugulikia vipi, hapa kuna insho kukosa watoto, mguvu za kiume na ugumba mara nyingi garibovu wanangushio mwanamke, ikitokea mkeo ni mgumba utamkimbia, ikitokea mumeo ni mgumba utamkimbia, au utamtangaza kwa ndugu zako, hili liwekeni sawa. Namba saba, jee. Maswala ya umiliki wa mali ya takuwaje. Mke na mweme wati ni wafanya kazi hala fuhela ya mke hayo nikani. Inakuenda wapi? Kubalia neni mapema. Hili huwa linaleta shida sana. Mtu atapigenia hakisawa. Ilikijia swala ala kulipabil na ada anaachia wa mwanaume. Kama mtakubalia na kushia basi kila moja haki pato chake kiuwa wazi kwa mwenzake. Mkia mwababa awe kichwa na mama mwili sawa. Mke hajui kipato cha mume na mume hajui kipato cha mke alafu. Wakiitwa wenye ndoa na nye mnatoka mbele. Wanandoa au wasu wandoa. Shemuniu. Namba nane. Jee. Ukotayari kuwacha unafupenda kwa jiri ya afya ndoa. Ukisha oa unatakia kuishi kama baba na sionvulana. Ukisha olewa unataka kwa kuishi kama mama, maseo binti. Hata mavazienu lazima baadilike ukutayari, kama haukuutayari subiri kuanza. Baba, unaweza kupunguza mikesho ya ba au kuweacha kabisa kwa jiriamkeo. Mama, unaweza kupunguza mikesho ya kandisani au kuweacha kabisa kwa jirimu mmoja. Doa haijawahi kuwarishi. Nambari tisa, J. Huko tayari kuvaa kama mki wa mtu? Sio uneingie kunyendoa, lakini bado unendeleza ze tabia za ujana. Wewe ni mki wa mtu tayari. Unasababu gani ya kuvaa mavazi ya nayo udhalilisha utu wako? Unahaja gani ya kukesha ba na marafiki huku kimwacha muenzi wako kipiguna baridi? Unasababu gani kutuanzima upo kunyemitendawe ya kijamii? Unachati na kuwasilidena na watu wa jinsi ya tufauti au kuposti picha zinazo shusha haze mwenzu wako. Umishe ingia kunyendoa. Kwa nini unendelea kuwa mbatana na marafiki hata wasujua maana na thamani andoa? Kwa nini huwachi tabia za ujana? Unataka uende disco na marafiki mpaka usikuwa manani? Unataka uendelea kupigia na sim na marafiki wa jinsi ya tufauti na ya kuko sababu tu mlisuma pamoja au mnafanya kazi pamoja? Sisemi kwamba unapuingia kwenye ndoa basi ndio ue mtumwa hapana. Kuna bathi ya vitu unapaso kuvipunguza sana au kama havinamana ni boro kwa vye puka. Ili kuondoa migugoro isiwe ya lazima. Ukiamua kuingia kwenye ndoa achana na mambo ya ujana utaifurai ya ndoa yako. Namba kumi. Jee, kwanini unaingia kwenye ndoa? Unataka kuolewa kwa sababu umichoka kukanyumbani au umri umienda. Usiingi kunyendoa kwa sababu ya msukumu wa kisi ya zamwiri. Usiingi kunyendoa kwa sababu ya mimba. Usiingi kunyendoa kwa sababu ya msukumu wa ozazi, ndugu, marafiki, tamaya pesa na mali. Usiingi kunyendoa kwa sababu urafikiza kuwengi wa miowa au kuolewa. Usingie kunyendoa kwa sababu wadogu zaku wote tayari wananduwa zao isipukua wewe. Usingie kunyendoa kama fashion utajuta. Namba kumina moja. Jee, unejua historia ya mwenzako. Tatizo vijana wa siku hizi mnaangaria maumbili ya nje, sura, umbo, shepu tabia sifuri. Hamchungu zani kiundani. Mnaunana leo bada ya mwezi mnavalisha na pete. Hii ni hatari sana Unaweza kuingia kunyendoa na bala Kujua historia ya mtu ni muhimu Pengine unaingia kunyendoa na mtu anakesi ukicha Hakikasirika anakuwa Wambie vijana wasiku hizi chunguzeni basi hata tabia kabla ya kuwa Utaskia Ni OMK mwenye tabia nzuri na historia nye mvuto Halafu yupo kama sanamla Micheline Ni oe mtu sura kachukua kwa baba ya kekisa na tabia nzuri Bora ni si oe tu Kitandani silali na tabia ati Vijana oe tu buwana Ya kiwafika wanarudi kutusumbua Namba kuminambili Je Mtadili vipi na ndugu zenu Ndugu wanafuruga sana nduwa za watu Lazima mjipange na mna kulihendo hili Ndugu ni muhimpia Namba kuminatatu. Ukotayari kuzaa? Sio uneingia kwenye ndoa fulu kutuwa mimba eti wala umle ujiana. Kutuwa mimba hakukufanyi kwa kijiana bali mama omarehemu. Jama moja nasema, mkiwake anatuwa ujauzito kwa kuwa ndiwa mifungandoa juzi juzitu. Kwa hiyo, anataka wakakai kai wa faidi kidogo. Mwisho, ofa ya ziara. Changa mkia ofa ya ziara za muenga nchini. Ujipatie vitabu vitano kwa shiringe fukumi tu Mpesa, anza na lama kujumlisha mbili tano tano, saba tano tatu, sita sita tano nene nene. Vitabu hivyo ni ukumbozo wafikra. Wasomi huru gerezani, maisha ni kutafuta siokutaftana. Ukumbozo wafikra za muafrika na viongozi onoishi bada ya kufa. Wako nimarimdeni simpagaze muhenga wakarne yeshuru na moya mimi na itwa ananias Edgar. Ewe mchazi waarushia na vitungojiviyake, umesumbuliwa mudamrefu na mapenzi, ndoa biashara, chazi, pamuuya na magonjwa sugu, sasa bas, njau pata suluhisho na maadiabu kumi na nane, kuanza tarishi nini, mpaka tarishi nambili muizotano, mwa kuhu, katika ukumbi wa Pointe Zone Resort, uliopo mianzini, muda, ni kuanza sambili na nusu asubuhi, mpaka sakuu muna muuya na nusu dioni, watukumi wakuanza, watamuona daktari, bure, na kama hatoshi, watutukumi wengine tatizo. YouTube、Facebook、Instagram、カリブ、マジャブ、カミナナネ、カリブ、マジャブ、カミナネ、スルヒショー、タティズ、オー。